<تصفيق> <تصفيق> اما بقى نسخ الحديث كتاب الله تعالى الحديث هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب غسل اليدين ولا يمس القدمين موثني عليه رحمت دا با حفظك دیدینام مصنفه مساله د وظیفۃ رجبې تر کوي باکه ایمان شو باونه به په دې راجم کیږي تر کې تحقیق و په دې جمعش دیدین علاوه فني کتاب د نصې د غورو سان خا غیبی نه بیاغه تخریب وکم بده ما دا به مسوسه ته ما سړي ان ما څه وظیفه لري او سپدي هم ما سره را شو ده و دې باغونه راځه مکه ول پسید باب هم گره باب غسل آقاب وکان ابن سیرین یفر موض الخاتم دام اوزیفت رجین لے پسید تیس نمار باب هم باب غسل رجین فید نعلین و لا یعصفل نعلین غسل رجین بایی اوما صحب نعلین امنا کئی زیت الله پاکه ده هم د وظیفه درې نه باب صفحه 31 نمبر صفحه 40 نمبر باب یہ غری باب غسل الریان الکعبین املیه احمد کمل <سؤال> اویو تخاری سے احمد کنا مطالعہ کواد مطالعہ جن دکڑیوں سے در تاؤسو فیض الالہی گو رئی نباکی بدائی نشان دیہیوی مالون اک باب و غسل نمبر باب اکتیسا نمبر صرف ہوایا یا طالب عمر نے علی خاطر نے داد اپ کا لائیو دین ان وذن صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ شوقانی دوشتا خاور اور شگاہ کے گڑے دستور وہ فتوجہ لم عبد الله من زيد رسول الله صلى الله من الطور يدي ثلاثه ثم طهر دا بعد موږ ختم او استنشاق و استنصاد و صلاة اغرفات الحمدلله مسل شرده ده غسل یدين مسل شرده انداله هرز داخل ونو فم ادخل یده و فتاور امده مسل شرده مزمزی و ده استنشاق و ده استنصاد شرده کنه هم نو ده ازفول ده شنو سم ادخل و فغسل و جن صلاة و جه خم و ثم اغسل يده فاغسل يديه مرتين الى المرفقين دا مثلا هم ثم اغسل يده فمتحراسه فاغسل بهما وذنا مره دا مثلا له شويدا فاخل جيد ايوا ان ثم اغسل جيد الكعبين ترجمه الباب دا غديكي ودا غديكي ام سنفره رحمت وضوء تین تیس نمبر باب سبحو گری تین نمبر اونچاس باب باب باب المثل خوشین توصولی نا او کچاس نمبر باب گری باب ازا اخلار یہی وحما توحدتا چا سمبروا بابون اذا فطريه هي وهما طاهرتان اونې لیدا دا بابون خلو چې په دې بابن کي اوہی فطرين یینتا مستنیق دا و اوہی فطرين یینتا اخې هم د پکم ذکی چې باوی اچې دا په دې نه دین کوم مکمل مستغنی نه دغه غیوب هم نه مون مکمل مستغنی شو ما هم وکړه دا لږ په معنا نه وکړه او ایرا غاړو سړي اونچات ما 50 باچ دې چې د مسه تفصیل دې نو قریته قراته مون وکړه زوی هغه ته تحقیق کوما اغه تا لوګه به دې څه نه ویږي فتوری د خبرو سره دا باب نشرو فتوری یې کې څلور اقوال دي. حسن بسي محمد بن جرير تبريز ابو علي جبري ته نعمت ده تحقيق بيان کاخې یې لی او کومه زواهر وای جامد او په ما بين د مځه او د غثم کې چې هم د مرشل کې هم د غثم کې دا راغورای کما امامیت ته قرا او ی په پیلینځ باندې وظیفه تورین مسحدا اگر چې ریین مخسوفتین وریږي علی شرط او جماعت کې وظیفه د ریین او اصل ویو راتین مرصور بیر خوشی نه وی وظیفه <coughs> لَا سُكَيْتُ وَذِفَا مَسَوِي يَا اِرْفِيَ رَنَو يَا جَمَانو يَا تَعِينَن کتاب الله دلینده ذکره وي و او ارجوږي کوم کيرات ستړي ده شولې چې په سره هم څه کوي په خو هم څه کوي قوم صاحب رؤسې کوم بار یې کوم د جړ کيرات دیم درې یې هر کو د پاړه د پاتې يا ما فرز راسو يندي ام برهاد عبد الله من جدة توضع ومحبي معي علاليه ام خديمنا خفالي یگان وئی دا ری نه با سن قلا دا تلویز دی شیگان دی پراک کلکردار سا مقدس و حسطو تا منصوب قیی دا بل محمد نیجری دی تبری دی دا مفصیل معارخ دانه دی بلکه دا محمد نیجری دی ابن روستم عرافی دار حرایتہ دا په خلقو باندې د ای اشتوار او یبنی حجار کتاب الانتقاق کی دا رقم پسایې کی ته دې مرشدات په حواله ورکړلای یو سلو سلو په مسره باندې سوچه ته کمه کیندې پما به دمت هو د غسل کی چې مسلهم چې غسل دې هم کی تدا قونی فی زکات غت زاره مصلت پیدا کړم ما څه واخینی پاتې شوم کوم درهیل چی د مسری د هغینا جواب نو وری به په هغه درهیلو واری چیدہ حغینا غسل سابیدی گی. حاچی نزبت احادیثو تیدتے دے نوپلی کی چتصہی صریح دارات حدیث نشترے. در فاقم روی چیدے اکی متقنفی روایت ا esqueم روmile ویدٍ عالی خلالی دیف昨ہ صورا کو نجمل خوبصورا فی любی ادوی زید این عبداللہ بن زید تواظل و مصحب ما فا حرا دائلی ای بنا خود اومان مناقصر کرا%. این ورحومن سپا تحریف علی ا trieddropا �مول اے شید اشام عقدی اicing دی. کم چې چه ابن عبار شایدی آنسا اکراما قطعه در تشیدی. دا نثبتونه نیدی سیدی. یا احکمال دا هم داری چه اماسا داری جنو سو اخباق و منسخ شویده. ایبن عمار دارویتا دا ما دینا ما دینا ما دینا ما دینا. پس ما اندی قاس دا دستا باب را روان دي به ځناقمن نار رچي شي چې مڅه په آزاد دي نه وي د خفو چې خفین په فوجم حلتا در فراد د يرنه دیر شیلار نقراد د جرتا هم صحو بیروسی کوم ور دا جرت او ارجو رکم ناسب کی ناسب شي نو هاتبشي فو فاسدون اوجو حقوم او چي یاسین هاتبشي هم صحو بیروسی کوم ور دې او د اړې سناتو ماغې کومه نظر راجو دا د علمي نحس فن څخه تعلقاتي د فقې باطلا په دښنون غیر مخېدي حنا په ترجیح کې هغه ما لري ترجیح کې قراته نسب لا او کمو صحي اعتاد دي امام نسبت کیږي دا موږ مختجه دي په دې کې نه سم دي په دې کې یار نشته علي تو او دا کم چې دلته نن دا خو صحفي عثماني دا زالمان دی برنامه کوي لري تیمانی شي خوري دروغ وي کوته نو تاسو کې چې و وحشت دا چې عجب قرده جردي ناول دی زاسو بوته شې راکوره چې و وحشت لري او هاه دروه وي وېدا دي مانه غایب تر دا کوي غایب چتدي وي وي غایب په مختلفو علاقو باندې جلي او کله خپشي اسمان توسيني اول چې د فلينه بڑا سي جي او د اغنا وړي لوريږي او به جاریه څخه راوې غړا رہیو به د څور ګنا وه دا ور دې خښاله چې باندې نه شي دا جوست دې وخت پر تلوي کنه او د خپلې د balas نه او ری جوړ شوی او به دې چې وای دی او دا نه رستا هوشه راکاټه شوی دي خبرې غیب خښاله خو ته به یو شوی دی خو را پاتې نه هغه څه و چې ترې اول خطا صدا ثابتونه نه شي په تګديده تسليم احتمال لري دا جلد جواز شي وانصحو به اوسې کووم او ارجلكم ما دي جراغه په تباذر اسمان دي او يا دجواثري لدينه قصدي علی توسریوی یاده جواز شریدا په کلام د فشش کنه وی بلکې یاده جواز ضرورت شریده ونی راوی دا چې چې ابهام او التباس نیوری دې جحو کو زه یې جړ د یو د حکم له دې شولاو او دفاع غته کومه خلا داګه یادونه کولای نه قوانین موږ وروي چې یزد جواد او رتن د کلام د صحابه کنه رہیو یاد ذریا سب کتاب اللہ کې مو دې یا خوف علیکم عذاب یوم العظیم علي. یوم عظیم لري عظیم عذاب دې ان یا خوف علیکم عذاب دا دې چې پددا عذاب دې مې خوفکار دا او چې عظیمه ویل شي مجور ویل کی مقارنات د یوم این یا خاپ آلیکو عذا بینا این کتاب اللہ جاتو زورتی شیری دی اور ایلتیباس بہل رات لے چکرنہ تعینی بی دلتاکرنہ تعین سے دے غم کی الہ نشت دے او ارجو لكم الى القابل چشید دلتا لفظ ایلا دی لکتنچ ویدی اکم لفظ ایلا او ایلا پار الانتحار غییب و موصول نه جی په پا منصوح کرے جی لکتا داخد استعام دا محل دا دا ته مقصود دي وی فرانسو کې نه وی هغه بل اعتراف کوي چې و ارجکم و و ارجکم کې حرجعه دې او جزا زیادته سنجمکي په چذابته وَحُورِ نَعِينٍ كَمْثَالِ اللُّعِ الْمَقْنُونَ او رضیم و قائم کی شورن کی جرد جوارده او حرکی عاتفه کی امشترده جرد جواردده محكی لحم تیرن مجرود و حورن شو رحمتین می مرحوم سوره واقعہ کې یو استم د استمایت کېږي دا خو چې حنافي جره جواننده اړې یو سېرا شروع او صاحب هم اې سننه چې دلته نصب کړت وای نه بغې ترازو نه کړی چې تاسو احتمال ری چراری منسوبی او آتب دیو پا محل د درغوسی هر جاری مجرور پا محل د نصب کی نو هر جو لکم نصب محلی شروع او ریجنین مونسوخ شدو دو سنچرام ده پا ایدی اکم بندی. مونگو لا حد للذين انتقاض قولاتي محلدا بغداد قرني بعثينا دا تعصب دي ارجو لكم ارجو لكم دين منسوبي بنظر حافظماندي موږ حافظ لا تري چې تا تودور رحمت کلاوی وا ارجو ده لکم کی بداو ده محمود المعوی لکم با منسوبی زکه چې مفروضه ده دا ویجا ساده چې مفروضه ماحو کو دمعیتم کړئ وامصحاب رؤسكم وارج لقوم وارج او تر اخته یوهما سکی یوهما سکی یعضو یونه سره فاریش بیا غلا بلما سکی مخدومو کی قانون د معیتوی ظاهر ادا چې قدرت د تر دې او دا مسحب کړي ایمان کړي او کو تقدیر د هر شي نو او دې ته اشاره حالت خو شي مبه مو سحګ دې حب حالات دې نه اور پسيب ما بغوري باب أغسطس اقاب وكان مثيرين يا سر مارد ال خاتم اذا توزا ما اكثر ظاهر دي کوچري و دي فدري جنو اصلوي نو عيد با مصدر اقاب نرد علينا من الناس وچره او جی فادر یې یان مسوې او کان یې سین یې یا فلم موزه خاتم ځا توځه د مې سینین چې را اوه ته خاتم دې مينځو پرې کېو دوم نه محمد د سینین سره را وې دې مې سینین نوم دې لپاره یحتیت پکاله ورا بیا ستې نه د پکار اوه دین سیرین موسونی په تاریخي موسونه نقل کړل دي موسای اسماعیل ان مهدیع من مونة. اور فتی ما با با غفر جن یعنی فن علین ولا یمسان علین ای غفر له مصنفی رحمۃ سر یمۃ البابی فدیه پارو دکو چو وزی فدر جنو اگر جبن علی یعنی کذا خو وزی فدر جنو ما بیا او غسل له امه سننده موسنیف ص عجبت ریشه خبره کوي زنه خبرینا موقام سکو دکی زنه خبره زبنی من دی راجح نه یوه ذکر کی په بند کې چې چې ذکر کوي جامعه د پاره زشنا چې دا عمل د پاره جامعه د پاره زنه خبره راخاینا معنی مستقل باب وکي او ذکر کی پس موثنی falei رحمت او د فضل یې جان خو چې غسل دی او دې په درې نه چې ما څنګه بابا ما څنګه خوشين کې به اونچا تمر واځه ما څنګه او نعلين دېنو دلته نه او كلا چې ما څخه علي او يا راغي دې بالکل دې په دې څوک ودری چې په جوړ راځي نو ما ستاسو کوښښ ته ډېره خبره هغه نه څوک ما صدا مانی دا د وظیفه راسته تعلق ساتي په دې فورته راز کې ذکر کوم لیکن یو عجیب خبره و راوي مؤلف چې کړه د مشر را سو دفاع ذکر جی کړي ما صد امامینه ذکر کړي 3 نمبر صاحب امام دی مؤلف عليه رحمت او ما صد خوفین کی ذکر کړي را ته نبیه صلی الله علیه و سلم او نبیه اصل اسلام د قضیه کې وې او تاکو کې په بغل کې وی ذکر کړي دام دادا جیب از آق بے ترجمه تلباب تاسمت و جیش شید ترجمه تلباب کے غصور ایلین شد نعلین دیکرده ولائن سوال اننا علین او دو جودا هرچه جوزه اوله چه غسل در جانه ده ده آغی تخیق و مکر شوه ده. هرچه دویم جوزه چه ده ماسه جوزه آخو زبان جران آمان ده روسته. و ده نعليم چه دل تذکر کیه دل تذکر کیه. دیکه دیتا انشاره ده چه نعليم بانی نشته. کم کول چه ده چه رسول الله اسلام ما صبنا عليه انه معلكي دالت <سؤال> جورا بين امستي نو دم غله غنده کی گزاروک صفما صبنا عليه انه پنشت ده جورا بين صفو نا الین هم ذکر دی مقارنه ذکر قرینه ده مقارنه حکمی تمقابل میکو نو خدا بین شم ما صبنا علی مشتا دا بل تتماد نو که ما صب جورا بین مشتری کم دی که ماسو بجو را مان را گلی نوان تطرقی دی وان نالی نم را گلی دائیو خوزو دا بل <سؤال> پسه تا مالما کچھا جماس حپنا عالی نمیشتی دی دائیو خوزو ایرشم جماس حپنا عالی نمیشتی دی خیلی دی تحقیبات توقو ایتو کارزدینی ماتتاس رو هون تسنو اربعان صلو قرون لکه اینا مالا حد من صحابی کا اصناها قالا اما اینا یا نجره چه تارا تکمونه پکر کر دی قالا ایو خرا اعتقرده اینا مالا تا موسیمنا القانون لجمانین چه تا نمسکی پرحین نتواب کی لیکن دو رکنان اما سکیچه یمانین دی او رکنان اسوات دی بل دوکنیمانی دی اگر دو شامین دی وین تا جو تا را ته کذین ما چاغه دی هغه نه عادی نه سټی اچ پهمان یختنه یو بالکل صافی درې مراه ته کټه زور سفره ترنګ دې او تلورم مراه ته کای ځا کان کون ته مکه تا کرا چې تپ مکه کې یې نو اهلنا سیرا خلق احرام و تلی کلچ بمیشت زی الحجیوینی فاولا و رضیت تلی ولم تعلان تا حتی کانا یم ترویع حتی چه یا تمرشی یو خانو بکی خلق زکوتا ترویع وی قال <سؤال> عبدالله عمال <سؤال> ارکان فنی لمر رسول <سؤال> اللہ اسلامی مرصر لنجمعنی آدم نقل دلیل زید عدم اجعاد ملده نورو مصران اگرد اگر پیغمبالنا قلنیدی نکتاو پخل زیمانی راشی داگنور دوان چرین پخصیی نقشه ابرائیمی کی نیدر اگری حتیم دو اگر حتیم بات پاتی شو دی قمانی آل سکتی آفینی رسول اللہ صلی اللہ سلی ایسلام گل بسنی آلنتی لیسا فیشش رایت شنی صفو کوله او دڅکو دکنه دریله پری باندې شیخ خین نو خو یو توځه عمل دڅه عامد که اصلي نيندې په دې دي چې مثال نه او دپکاو دڅوم هه بلکې د دا ما خدای چې خین دا کې دې یخ په مینه بهلماره کې نظم پدې کې څنګه او داس کا او شان ته او داس کا او چا داس بیا کو آره وسته په نيا له کې درنه او داس نه چی راڅو سبحان خو نه دا تعبیر باندې پوسوي تاسو فانا نحبنا دا قومتم دعوه هم ما سفره پنیر رسول الله اسلام یاز نو به ها چې ابام د ارنګ این حبنا صاحب عزم فقوم جزم ز لنګ استعمال کما او عمل احلالات الرحام فني لما رسول الله اسلام maneiras در رسول الله صلی الله علیه وسلم حجره احرام تا له دตะبار ګربو چا پرمانه دو وشد مکه نه میناته ود مکه نه میناته روانې دل نه پاتم اوردې چ پاتم اورد ما یې تاورې سی نو پن زمون زنا با په مې دې خې چو چی ما صحیح منځو کې د ما دې ګربو کې ما خامو کی دماغ خسن من دو کی، زتار من دو کی، بے بار افات روانچی، دا زوکو دا ابن مسعود رضی اللہ رسول الله صلی الله علیه و سلم دې ما ده کوله پکامي اتره کیسره کې رسول الله صلی الله علیه و سلم موافقت کاوه عبادت کې هم در رسول الله صلی الله علیه و سلم موافقت کاوه زید نن دې تا دا ته رسول الله صلی الله علیه و سلم نه حالت کې یا و سره دا ته ونه اگر چې مسلن کانو هلال ناده عبادت ونه ابو دردان او خو دا همو ری ابو داود کوي دا حديث دی زلنګ حتا چې وپټ کې چوم زلنګ صاحب چي سوه چرای وای کوي اها رسول الله صلوات پر پټ کې تورنګا دا ولنه صاحب ابو راود او دردا د دې منا په سین ابن دی بیدار کانو ده مصفورت تفصیل باد وصوا اتلا سما صحابانج رجی اون سات بات دیں بابا مئیس تا لیمون اللہ رانګونو باعث دې پورا بره دي کتاب নিবাস کې ارسو سار سافه دي ده احلال ما رپور په واسو ده حقري وي واي باندې بابو سې مولا تل وږي وله ودي او بي قال حدثنا محمد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في غسله ابنته في غسل المولود الجديد شروع قوي په خی تر ما دې په دین دا راځینه هاه تو مواجه صلاتین اسلام دخو خاو خی طرف ت تنع علیه په بازار او کلونیال په کو کې وترجله څنګه موضوع وکي هو ته اوري او په څه په کې پریشانی کلی پټور شنوات کې یذ دی وینا پاو دا د خی طرف شروع کوي او د مخترابت بالکل بیان دي آغا چترې مطلبابا په تایم مسر وصوله مترجم د حکیده ما يتخبر هم شروع د دیو یرا مو تنیب تا کا شائت کای خاص او مترجم رگیو باوی چې تمام دلوي دا حانته سورات محسن فضل رحمت خرو وتي پیندکلې مسلو د مياه ته تعال دته یې د مس صبح سنې نې وکړي راس پاتې دي مسلو د میهاتې ذکر تعوذ کو شي غسل چکه دانډامونو مخې نو وو احتیرام کوو قبل از وق استعمال करावा یعنی مخکې به محتاج پاتې نشي معترف انده هکې موسني پرې رحمت یاد اوم المومنین رویت تصور اخوال نقل کر حضرت سلاة فالتوامسل فاولت مسلما فلنجویت فنظر تیممم رده پورا تفصیل براشی پا کتاب تیممم وصر اخوال صبحا حدیث دره سوا سوا و درشم صبحا شفاق صوا درشبیت ارچه معروف متشرر ويته د انس رضی الله تعالی عنه انه قال رسول الله اسلام محمد صلى الله او قریب شو دم از دم ری باسي فتمثن اصل جوا منام يجدونه پیدای نه کړ فوتي رسول الله اسلام دي زين رسول الله صلى الله عليه إن أعجده ومرن ناس يتوزننه قال طلاية المعين رع من تحت صعبه حتى توزن من عند آخرهم من أولهم إلى آخرهم أم أخبرتها مع التغسط أيها الحديث في يوزيك ويأيها أم أخبرتها لا تغيرتها وغيرتها أم أخبرتها أخبرتها إلى التغسط رسول الله صنم ما او وی دا اورې زه په حسږي چرې جی نو بتی صفحه باندې راځي ها څو بتی صفحه اخره سالته وه سم ګلې ها بتی صفحه داری کبا سمک گلی، باب الغسو و الوضو في مغزب و القتن والخشو برسجاره، هم دیدان، پین تاریس باب دی ملتا سعجیب تاریمانی، پین تاریس کم رجی، پین تاریس نروس چیاری، که بدیل دی چاس بی، او دیگا پس گواری باب الغسو و ملتا ورسن تاریس کبامو او تاریبان بخشاد اید خیر اصلا. او گولی زکای چه ویلی سبا وطمقرر کیجیم. او جی بانی خات اصوی زبان کمزی نی مانده. او پینتاری زبانی او گولی خواقی بیتواره. او مضمون چرا جی. نو سینتاری زبان بانده او گولی باتت ويكسی ایر اعتید Weekly ویر Ris мог انτηری صلتی استی لنران و Jamari م Radi Jaddana upeedah تو از توخ دن و سخ دن صفتunu چپد نبر رأزفل ایک سو at不是 باجی کی ستر راجی و باجی کی اشی راجی و باجی کی ارسو راجی, باج راجی, باج راجی خواقی متحذر آگری د در پیغمبر آنبوات حالا موتونو. اینکه خوباندارتو تنهار دائی. د موسی علی نبی نیسلام معجزوه چلی زیتی نو بخور که لیدی رسول اللہ اسلام معجزوه دو گوتونی نو بخور که لیدی. اتیب الطائبات و اتیب الطائبات معجده درسول اللہ اسلام طلب دو بو پکار دی وقت داخل شخوا خام خام فدا وقت فدا وقت داخل شخوا خکار دی تا یو دی پکار دی در په دې سمور کې دا نه ویل دا ما حق دی ټول انسانانو حق دی په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوتنو وبخټ کې و او ول حبال لک جبال ها ول حبال ول او دغه وروهاله دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه ا من اهلا من شاريه الله وقال احمد بن قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن ابي خالد قال قالنا الكلاوي سوقه ابن مجد في زمان رسول الله صلى الله عليه من ذلك ایلی ده افتحه ایشویر نیسان بابنی داشر یا بکال فلینا محسنی بی او در سویر یو تا جی کر کے او در سویر یو تا جی کر کے یو تا جی کر او در سویر یو تا جی کرو کنو. ایشویر کومن. ایمان از رسول اللہ ایسلام دو گتونا دو با خوردی ذکرو. نو دا ښه پزېنه کې شک را نیشي دا هته امبرو بلکې د نفس انسان خچري خو اپ کې مو سماجینه هم دا وبخای کیدی دا لا سکه چې د سپیغه هم پکې 파کی دی فضل لا دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د باغان او د جاملې او دی او خو بو آمین ثاني بیا خلاصېږي چې ندا پیغام اسلام 400 وی ہیں او خدا اتے به توی بار سن پرواتیش وی خدا خیر نیکی وترجمه المعاب ودک په او ماع الذي الانسان بیرستہ دا تو قول نقلق اقوالای رابی هواسانای اتخذ من خیوط کپڑی سوگوڑای ویل سمباد بیشتی. دا خلای انسان دیو سورل کارب و ممر را پیل مجید آمدی کارکوما. نیسو چلی سورل کار ممر را پیل مجید. ویسا خبان زوزین خودی سویدی چید آوارا گا فین آین نور دو داسو بانی نیتا وضاو بیه جسو جوتا پاکشورا. تفین ذوہی شا کر رہی هاذا الفقع عینه د عینی تحقیق دے چاوته ز سو سپر یوټو کی څنګه مان نه پڑھاینی پو او تاخید دے وری پو اڑا ویدہ زکا عینی پو او دے جل فرمای دی فلم تجید مان فتا او دل تخوقشت دین تیمم صلوا تسپجوټا باود اس کو کنا و هاذا معن یر او ای قبول می دا خو خو خمینم قبول نمی دا هو ٹھیک ده چې نو سوس تو او د شپ یوټو وبو یادا سکی خو خو خمه ز کنه ده چې و پنفسه منو شم لما پرزه کې د دینه تقدری نقاش تره نن اپره د توذبی او تمام او د سې مكنته مومو وای اوس د عام شعر انسان دي کړه رو سدان پروي ته وګورای د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کئ هاشما مين شهین قال قلت لعبدته حالي فهم دې عربي دې کنه ها عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة الحاة عبيدة أمامر بعد ترك ديو فاتنه من قبل أن أسمعك دعناسنا للسيد الأولين وهم من قبل أهلي أن أشك درائره فقالنا معتعبيدوه لأن تكون عندي شعرت من وحب إلي من الدنيا وما فيها دې وايي نحکه خلکو او اېدا جندمال رسول الله صلوات الله علیه کړی دا به کې کوي راند روز را دې ګوړي او خلکو غوونه هنک واقعي دا به له سره د هکلکه کرنې کړی دا پکمو هکې دا هیڅ ته تلای شو یا نص دې تبادر دا او حدیث حدیث وي عنا نسن رسول <سؤال> الله اصلا نمح حلق راسه کانابو تلحا هو لمن من شعره ده حج بمقام عندي ده دا اختباه صلح و خلقه کی تقسيم قل يلکا دستی جوتا پاک شلن دزهری ده قول نخدا مادوم شلن چه تاوضو به وینا نلکا ماندار پاکا ندا ویلی زکا بویر ویر رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایلی یا شریف القلب کینع احدکم فلیقل تبعن اغا طاهر و رضا تو یم فن یقل تبعن وذنین ذل فقایی څنګه پاک اشرفو ظهری جواب به زواق دنه مو توایو تا فداهم و چوم مراتب المجد و مراتب المجد القلب و ممررات المجد قم لذا څنګه دی باندې موږ تاسو دوګمو ته سره ماتا کارې نه نه دې چټ نه دې سره په کوم دي حدیث ردی وقاله احمد نه شبي قال قيراط کرے حمزه ابن عبد الله عنبي ين بالله نعمل مرادي قالت كانت کې لا تقبل وتدبر في الماجد دماکه روسکه دې په جمعہ کې په زمانه رسول الله اسلام فلم یکونو یرسونه شي من ذلک ناشنا چل وو و سو په یو تر ته یو ذلیلین بل تر ته براد پاک شو ماکه روسه کې یه حسکې غندګیم کې مې دېم کې و ایمان ابتدا کو سنا کوي چې دا کو خزرتاه شخصه حدیجه مکه په سند باندې خدای راغري دي چې وذړې وینځي نن موږ هم راغري دي انا بهر ته حدیث ګوري ان رجل را کلمه یا کول سره سړی او سپیو دا چا له پټل د تندنه فخذل رجور خفه فجانه یغرب له اوږدي نپدی دا وراځي حتى اروه فشكر الله لهو اللّا اعبد ده خدمات قد روكو فاتخ الله اللّا اللّا وانا را غده چهوزه نو داهم را غده چهوزه جانتا جي نو کودوم را پلتوه نو سنگ پدا سره جانتا لال فهنا صلیتا سوانا نو داهم را غده چهوزه را را را را را را اسلام سرته کل بک معنم استستااسو ک تا تعلی مرکي فطلب حکوو وذا کله فلاتهاکلو نه مع کاه ننفسې کولته او سقلل دي فږ د معقلل بناخه قاله پهلا ته کل نهکوجټې مورداره نو معکوله ګلدي وئنما سمعت انا قلب او لم تصلي مع انا ولم تصلي عك على قلب اخر فضلته حتا تسمينه دوي ويداشي خبر کومه نو داغه میرا جمع کراو څوک هل نشته دي په شديد امام او هغه دی وسکینی او د یو تخقیق کې چې دیخته هغه دی او کنا او د مړي اختصاص دی او د ژوند دی اختصاص دی انسان په پیغمبر دلتاو عام انسان اختصاص دی او به د کافر انسان اختصاص دی دته د ما کړی ته غړی او به یصحو کتب ما عمل کو او پستا په یوه شروع کېږي عامه لوګونه اا صاحب کوټو باندې به عمل کوي بټي کې به نه شي خو هغه ځانان دې رحمي کې وسه تفي غنبال په خو باندې خپل خپل د ملګرانو په قياس کوي خو مينې نه کېږي چې دا په د باندي شانتې د رسول الله صلي الله زیواج نا اختی که انسان دی بدن نجیش شدی. یا قال داری چی دی دا عام بدن حکم دی نجیش شدی. امام شایبی منصوب دی. دیم دا قال داری که دی دا زنده دا بدن نیخ دی نجیش شدی. ندی نجیش. که دی عام بدن اختی و نجیش دی. خدا عام گردی که امبر نوید. حسن بسری ام امام لیس دا قال دریم خاله را چې اختر د چمره په تاديدي جره چې چمړه پاکي اختفال چپلي تېپلي تا خداحناف په خپل کلي راي چې په کمشکی ژوندۍ راځي نه یې شي په موت باندې کمشکی ژوندۍ نه راځي هغه په موت نه نه شي یو څوک چې په پښه شم کې په یو ځغنه کې په وړۍ کې په وعذلک زندگی نارې نه دی نو د دې په جوړې باندې موث مرکز دی مالیک احمد ساق اندغا شجید عمر بن عبد رزي اندغا شتوی نه نه فقها زنان څه څه ګناده موحدثین خراجه مکی مادر رسول الله صلی الله علیه و آله کو اختو کی دعا قوالدی قومرجو حق ولید دنجا ستد کرحته راجه قول بلګی اتفاق وی چې رسول الله څنګه اختو اتبعتی واتی ها توا چې دل تजिक دی ها او خدا خبره نقل کړی دا از این مساره ای نفسیه جواز د سنه چرشته ای اخترار جمکه وی او دا, دا اغنموزی جوڑا وی او دا اغنم بیس جوڑا وی او دا اغنم بیسی جوڑا وی او دا اغنم بیسی جوڑا وی او دا اینسان مكرم داده لی نفسیه دا تعلیق محمد اصحاق با اخبار مخقرقی پسیه سناس نقل کرده اتو داځو زیدود دی 395 چې زه درته پیښې هي پاتې شورا د مشرک یخت مشرک نه یسته خو یخت د دم دی نه نجاست دا که پاتې نه ورسته مینه له ځان او خو د نجاست کنه د چلهشت او دغه د ناغه د دې نه با سکه له مشرک سره لاس ورن لاس ویني هم فقاه دې نه خې حاچه نه مؤمن نه مؤمن نه لا ينجي فكين يا سچ دې هغه په مشرک نيشته آسان کې نيشته هم معنی رو جسد سورة الكلب تزهري قوالي نقل كهو. وليدين المسلم محفل مصنعات كرامه نقل كراري. دعو زعيد نورنا. بدو دين يعني نقل كراري. سوفيان قوال عمد طبقاري نقل كراري. رسطراوی تے چو بے نقل کا دا باہر را فلیق سدو سبا اینی خلق مل مصنیب کردے گو را خامانے دیکھ مالک رحم اللہ ناہا پری که متعدد نقل قاقوار نقل شودی یو مطلقان دنجاست نجاست دیم حضری نجاست دیم حضری بدوی پاک دیم ادلیم قول قلب معظون ایک ده او غیر معظون نجسته سو درم داری چسور متقن نجسته سو تو, تو حرد پارشتی اللہ لی کتاب اللہ نے دے فقولون ممم سکنا لیکن سورت مائیده کچھ رجی اذا صلت قلب کل معلم فقول اشارتاً بسورت دا عام دایات دا موالومی گئی اکسو پینتالیس فی ما اوح علی محرمان علا طای من عیت عمقور فداغا محرمات کی قلب نده جکلی زوهرین داغا قول دی فداغتی گی سفیقی سنم ہم جمهور پریمان دی متأسف دی سرور القلمہ جستہ کری اتفاق تہ کو پاک وین اوذریندل بنه راتلی او دل اچ نشان او مافی دغه کستا یا زنانا مو همدا ذکر یی شی خدمت کړی سلام ومسو زنانا او سہمو دا خدا اللہ جن دشان و حفظل لئے کرم دے آو، اوستا باروکتا توازیح کم پرین دو میرٹو گئے، اوکی نا دویا مسئلہ دار ہے کہ قدیر کے تصویح صحیبیت شد تصویح ہوگا و دا احناف و نزوان دے تسلیس کا تکنی گی. احمد بن حنبل دا تصویر قاعد دے افساد احناف و نزوان دے که حدیث دی لازتین زدکی تسلیس دے محک داری کتشوی زستے قد احرکم پرونو بیلی. پا بولو کی تسلیخ کافی کی گی پا غایت کی تسلیخ کافی کی گی پا دامل سریخ کی دابو حرر دار عوید کدی پا دیوانی کران دے داری قوزنی کی دابو حرر نظار عوید کنخل دیل تسلیخ تو حاوی کی دزیر عوید ترک دیرا جمشور دی کرا پاول کی ذکر کی گی کرا پاخر کی ذکر کی گی کله احداهن ذکر کی کله صاحبی ذکر کی کله تامین مونږه مایه تذیت تری په کار دی په شنو چې فاقې جنم فاقې دل چری حپته رکیه غا باب تنظیم وزلا په دندلی په خارو هم دندلی زکه د سپ په خلکې جراشمی او دا اغنف اصحاد جنبالی. پا دیزی کی دسپی مخ کی روشتا که دل موسانی رحمت دامت صلح دل تذکر کلاو روشتا اون ساڈ باب بوغ باب سب المال بولی فی کم کمباب دې دا مطلب په غوږ کې اړه په کوم ځای بچلې کی بابا معلومم نکم او معلوم کړی ښه کو نه معلوم کړی نه خان تا کلی مت شي دا شي ان شاء الله تعالی تیرا کار نه تا به ورو كونته پوسه سم او هغه به بخایلنه ته جواب کړ حنافی بخایل کې درار ځایان د ستی او صفاکت کوو چې تاسو مو باندې درڅ کوی دی بخایل باندې امر څه څنګه د ستی چمړه پاکه ده کنه ورته سې بخایل څه کوي مې ته دې پای رحنا په چې تا